Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Anchetadik Nafarrora txaldeon, Euskal Herrateak eta Antsetairrateko entzule guztioi. Hortzeguna da, aperilaren hogeita zazpia eta Nafarroko asteko albisteen errepasoak ginen dugu, urrengo ordubetean, Antsetateik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan, ba asteko albisteak errepasatzea azkain, kulturari ere egin diogu, eta bertan, heldu diren egunotan eskualdean izanen ditugun itzordua, kaipatuko ditugu, bukatzeko, Kirolaz ere arituko gara, eta bertan, bidasoaitzulearen inguruan, arituko gara, edizio maiatzaren lautik seira ospatuko da, eta berezitasunen artean, bigarren etapa bagordin, baztanen bukatuko dela da. Horren inguruan, beraz, aritugaran Joseba Otondo baztango alkatarekin eta Uri arte txirrindulari erratzuarrarekin. Aurtengo edizioan tropelean ikusiko dugunarekin hain zuzen ere. Beraz, ba, hori guztia kontuan izanik, eman diazaiogun hasiera, Gaurko saioari. 2.000 lagun bildu ziren Iruineko karrikketan landa eremoaren defentsan. Erdiz bizirik platformak deitutako manifestazioak jendettzean bildu zuen pasaden larun batean arratsalean eta joare soinuz bete zituzten iriburuko karrikak. 2.000 lagun inguru bildu ziren larun bat. arratsalean hiunean lurraren nazioarteko egunean. gure lurra bizi modua eta erabakitzeko almena ukatu nahi digutenei oztopo guztien gainetik Nafarroko landa moa bizirik eta indartsu dagoela per bertara, erratera, hanberaiek zuten moduan. Magnesitas Navarra 6 enpresak enpresa, egin nahi duen mehategi proiektua landa ere moaren kontrako dela dela zuten eta ez dutela onartuko proiektu honek, bakar batzuk aberastearen truke, mendez mende eta belaunaldiz belaunaldi, jasangarri izan den bizi modua desageraraztea. Ugep proiektu zabaltzea inposizioa eta bortza oinarri dituen ideologiatik bakarrik ulertzen aldela errantzuten ere, legealdi hiz legealdi hasiera batean UPNk abiatutako inposizioa mantendu eta elikatu dutegi gibeletik etorri diren guztiak, bein eta berriz tokiko erakundeen autonomiaren gainetik pasatuz eta herri debekatuz, modu honetan herri ebasten dituzten multinazionalei oparitzeko demokraziaz mozorratutako kolona, kolonizazioa erabiliz, Ae, salatu zuten herri galdeketen debekoa eta beraie interesatzen zaizkienak legeak bakarrik betetzea sal zela salatu zuten zilbetin natura 2000 babesgunean egoteagatik legez kontrakoa zen proiektua orain erdi zen egin nahi dute eremu berean dagoela jakinda Bain eta berriz impunitate osoarekin austen dituzte legeak eta hori egin nahi dute erdi zen ere gastejonen zentral termikoekin eta etxetik urbilago aroztegiko pelotazo urbanistikoarekin egin duten bezalaxe errantzuten Proiektua intzinera eramateak, baztango tokiko ekonomian eragin ikaragarriak izanen lituzke, bain nekazaritzan, turismoan, ingurugiroan eta baita herritarren osasunean ere. Proiektua abiatu eta babesten dutenek, baztango lanpostuak eta erritarrak guti estendituzte, nekazaritza eta landa ere kontrako zapalkuntza areagotuz. Hiriaren eta iriko bizimodoren supremazismo honek errebezala dugun biziraupena arriskuan paratzen duela erranduteen. Berazka ga, e, larun batean hirira e, joan ziren bizitzaren aleko borroka hau guztiona dela oroitaraztera, eta Nafarreta Euskal Herritar guztiei deia egitera, erdiz pabestera, eta proiektu honen kontrakot kontra, tinko borrogatzera. Bertzaldetik, agintarien hipokrisia eta Nafarroko gobernuaren zuriketa berdea salatu nahi zantzuten, hau betearekin tokiko ekonomian jasangarritasuna eta inguro giroaren alde dela erraten duten bitartean, eremu babestuak eta tokiko elikaduraren iturriak suntsitxun nahi dituzdelako euren iritziz. Arrazoi hauengatik gatek, Nafarroko gobernuari eta hau babesten duten alderdi guztiei erran nahi zantzieten, proiektu honen tramitazioa lembailen gelditu eta herritarren irit e-respetatzeko. Baztango udalak Elizondoko hainbat espaloi beheratu ditu irisgarritasuna hobetzeko. Baztango udalak mila euroko inbertsioa egin du Elizondon hainbat espaloi beheratzen, herritar guztien segurtasuna eta irisgarritasuna hobetzeko. Herriko 11 tokitan espaloiak espaloien hozkak kenduko kendu dituzte, zirrikadun aurkiekin edo aurren orgatxoekin jaitsi eta igateko eta ibiltzeko zailtasunak dituzten herritarrak aizago ibiltzeko. Gazetik gaztera jardun alde egin dute bihar arizkunenean, lekaroz Tokiona, Mendaur eta Zipe Lizondoko irurogeita bederatzi ikaslek parte hartuko dute bertan, eta lehaketa formatua izanen du. 2008a bikudan, baztan bidaso eta malerrekako maila osatu zuten lekuko hainbat eragileek nafarlantzarek, zenbait alkatek, gizarte zerbitzutako mankomunitateak, MSZ-etak, institutuek, ZERNA garalurrek, eisolek, eta eskualdeko eragilean arteko arremana sustatu eta informazioa karbanatzeaz gain, inguruko beharreta erronkak identifikatzea zuten helburu. Elburu, elburu horien artean, hain ezaguna den belaunaldi erreleboa, matezere komertzio arloan. Hori dela eta gazteak sensibilizatzeko helburuarekin gaztetik gaztera jardunaldian. Tolatu dute, aperilaren hogeita azortzean, hau da bihar, Elizondoko arizkunenea kulturretxean, goezeko amarretatik ewerdiko ordu bat tardietara. Lekaroz, Tokiona, mendaurreta Elizondoko DBH lauko irurogeita bederatzi ikaslek parte hartuko dute bertan unaldeak lehiaketa formatua izanen du. Talde mistuetan eta dinamizatzaile baten laguntzarekin urrengo erronka aurkeztuko zaie ikasleen. Gure herrietako belaunaldi errelebo aukeren mapa bat aurkeztuko zaie, eta taldekain guruko zegazte e du pertsonek parte hartu dezaken erreleboa pentsatu eta proposatu beharko dute. Pertsona horien ezaguriaak jarri eta izena jartzeko gai badira, hobeto, profila zenbat eta zehatzagoa izan puntuazio altuago izanen dute eta irabazteko aukera gehiago. Udan, Saharako aurre refusiatuak hartzeko gombita luzatu du Saharaztanek. Udan, Saharako aurre refusiatuak gure herrietan eta familietan hartzeko porrak bakean egitasmoa martxan paratu dutela, jakinarazi du Saharaztan bastan bidasoko Saharar herriaren aldeko elkartasun taldeak. Parte hartu nahi dutene, kapirillaren hogeita marrerako jakinarazi beharko dute. Urteak daramatza matza, porrak bakian egitasmoak Saharaztanek dioen bezala aurroriei sufritzea tokatu zaien errealitatetik denboraldi batez atera, eta gurean Osasuna helicadura eta isialdi eskaintza Aberasteko helburuarekin. Errefuxatuak dira klima gogor bateko eskualdean bizera uten ari dira, laguntza humanitarioaren menpe daude oinarrezko beharrak asetzeko, gerra egoeran dauden fami beraien familietako helduak nabarmendu du Saharaztanek. Hain zuzen Horri erantzuteko, aurro orientzatarrera familiak bilatzen dituzte oporrak bakean egitasmarekin, eta baztan bidasualdean saharaztanek hartzen du ardura. Aurten ere alaxiari dira, aurregatik egin dute parte hartzeko gombita. Eskualdeko herritarrak animatu nahi dituzte, esperientzia honetan parte hartzera. 8 bederatzi urte inguruko neska mutikoak etorriko dire lagitu dute hemen norbere etxean egokitu eta egunerokoa eman beharko zaie. Elikadura emanez, osasun arreta bermatuz, gure hizkuntza eta bizimoduak erakutsiz. Eta bueltan hartzen dena ondia dela gaineratu dute, entrokean esperientzia berazgarria utziko baitute. Hortaz norbaitekudan saharako aurre refusiatuak hartu nahi baditu, oraindu aukera eskaera egiteko epea zabalik dago eta perilaren 30erako apundatu beharko da. Informazio gehiago nahi izanez gero edo barrera familia bihurtuna izanez gero telefono hauen bidez saharaztanekoekin arrebanetan jarri beharko da. Baztango zenbaki hauseda, 6 bortz bederatzi, berrogeita ma bortz, hogeita mar amalau, malerrekako edo e, bertizaranako telefonoa berriz, 6 iru bortz, berrogeita emeretzi, larogeita ma 06, eta bortziretako telefono azkenik, 6 lausein, berrogeita iru amalau, hogeita ma bortz. Parke eolikoa buruzko solasaldia egin dute, hortzira honetan zubietan, sustrai erakuntza fundazioko kidekin eta lesakakoen darabizirik plataformako kidekin, eolikoen aurrean zer solasalde antolatu dute zubietan. Ondotik, ez tabaidarako tartea izanenda. Hortzira lonetan izanen da, ratxaldeko zazpietan, zubietako eskolan. Itzaldiaren antolatzaileek azaldu dutenez, helburua elburua eolikoen aurrean zeregin izanen da, beraz, behin informazioa jasota ez tabaidarako tartea gonen da. Hori dela eta bertzeak bertze sunbila ituren behintzala baien zubieta, saldias, eskurra eta ratxungo erritarrak joateko animatu zen. Ez da Zubietan eolikoen inguruan egindako lehen bilera izanen. Apirilaren bortzean Zubietako udalak deitua bilera informatiboa egin zuten estalpean eta bertan Elizio enpresarekin izanako bilera izan zuten izpide. Udalak jakinarazi zuenez, Elizio izeneko enpresa udalarekin harremanetan jarri da, herrian aizerrotak paratzeko asmoz. Zubietako bi parajetan eragin goluke egitasmoak, arburun eta galardin, eta bertzeak bertze, zerbait lur ere muri buruzko informazioa eskatu zion enpresak. Eta albisten errepasoarekin bukatzeko, bizzubiera eraikitzeko lanak esleiko, esleituko ditu berako udalak. Zi auzoan zoan, lamixenetan gulero artean egin dute lehen zubia eta elza urdi hau sarreran bigarrena. Urrengo asteetan bizubi eraikitzeko lanak esleituko ditu berako udalak. Lehenengoa, lamixenen eraikiko dute, zia auzoan zoan, izen errekaren gainetik, anguleroa eta pio baroja karrikak lotuz. Oinezko eta txirrindularien zako pasadebide bat. Izanen da, moguikortasun aldetik garrantzian handiko obra da. Gaurregun, Lizuniagako errepidearen inguruan bizidiren bizilaguna, kaltzotera oinez edo bizikleta bizikletazioateko errepidez joan beharrizaten dute arrisku handiak hartuz. Trafiko handiko errepidea da, eta oinezko desegokia eta arrisk Zuri, zubi berriarekin, angulerotik pio baroja karrikara pasaz, karrika honetatik egin dezakete oinezkoek herrirako bidea lasaiago eta seguruago. Obraau, larogeita bederatzi mila, laureunda irurogeita mabortz, koma hogei eurotan aterako da esleipenera. Bigarren Zubia altzaurri hau zuan moldatuko dute Xantelerrekan. Zubia hau auzorako sarrera garrantzitsuena da garrantzitsuenada, agitzestua da, kurba bat egiten du, eta azken uoldetan kaltetua izan da. Zubia guztiz aurre ikusten da. Modu honetan Zubiak behar bezalako zabalera ere izanen du, eta erosotasunean eta segurtasunean irabaziko da, obra hau, eunda zazpi mila eta berrogeita bat, koma bat eurotan aterako da esleipenera. Bilanen gaztuei hain egiteko udalak ikerak inetatik hartuko du dirua horrela erabaki zuen dal gobernuak martxoaren hogeita bian egindako osoko bilkuran, gehiengo osoz. Zalaingo depositutik foruen plazara berritu nahi den mila laureunda hogeita mark metroko luzeraduen ur ornidurasare berria, urgentziazkoa izendatu zuen Nafarroko gobernuak aperilaren emeretzian egindako saioan. Modu honetan ursare berriarekitzeko egin behar diren lurre ere moen desiabetzeak urgentziaz egite albidetu du gobernuak. Obra hau zailaren asierarako esleitua egotea espero dute. Proiektuak, laureunda larogeita irumila, seireunda irurogeita masei koma hogeita bederatzi euroko kostua du, eta diru honen euneko larogeia gobernuak ortainduko du, next generation europako diru laguntzen bidez. Dekreturik ordeatzen, ezkutuan abilmin guztiak arnaxten. Nire aurpegiak ez du ardurarik islatzen, baina barnekoa aurra jada desegin zen. Iegin nahi dut egan egin arartean, notzak diren abiak utzi azatzean, garaibatean nuen. Ingarravarnea barnea, vi a currar tú yo ansay tormento Oh oh oh oh oh y ese mendigo oh y ese mendigo oh Asi dutiesa, hausartuko nintzeni ez inuen bentsa Begiak irekikita, hegi haus eda, nire loge lan nago, denazen ametsa Ikarak zalantzak tardarak zentzu gabea, barruan, larruan I'm going to do it I'm going to do it Kulturari tartea ginen diogu orain, e, Nafarroaren eguna, ospatuko dute igande honetan Baigorrin. Ospakizun handia, perileko azken igandean izanen bada ere, kulturaldiko azken ekitaldiak ere izanen dituzte, hortziralean aldu den eta larun batean Baigorrin bertan, Baigorriko basaizea kultur batasuna kantolatuta, Nafarroaren egunaren berrogeita irugarren edizio ospatuko dute perilearen ogeita amarrea egun handia, Errandogun bezala, apirileko azken igandea bada ere, hain ere zenbait ekitaldi egiten ari dira, baigorren eta inguruko herrietan ere. Asteburonetan ere izanen dira kulturaldiko ekitaldea. Kalanola, bihar apirilearen hogeita sortzian, aldudeko alfaronian, kole et larrabururen frankoren mende kantatzen genuenean aurkezpen kantatua izanen duten. Larun batean berriz, apirilearen hogeita bederatzean, narratxaldeko sortzi terdietan, baigorriko biletxean tartean teatroan zerkitaldearen ez hiru iruan zezlana ikusgai izan ndan Heuek ham bi eurodaindu beharko duten eta txartela Kirrukoitz puntu basaizea.uko edo baigorrriiko onoz espar salttegian eskura daitezke. Arraits berean hamarretan kundian bero karrika animazio izanen da, baigoriko ikastolan eta bertako sarrera urririk izanenndan. Hilabete osoko kulturaldi hau borobiltzeko apirilaren hogeita amarrean Nafarroko eguna ospatuko dute baigorrin baikorri, hau zabalarekin goezeko bederatzietan merkatoa izan endalizako plazan eta ikastolako askaria. Amaik berriz, desfilean bereko plazatik gaineko plazara hortzaizeko kabalka da behasain irurtzun eta leitzako dantza taldeekin. Gainera, makilariak, Nafarroko eta baigorriko ziganteak, trikitilariak, txistulariak, gaiteroak, pasaldunak eta ustaritzeko txaranga, Ezpela eta kuskustu charangak egonen dira baitaren. Amaika ekitaldia ikitaldiaginen da, Lizako plazan eta amabietan basitza eta irrentzina. Eguerdi kordu batetan larraindantza eta jauz eta eguerdi kordu ikastolako bazkaria, ospatuko da plaza xokon. Herriko etxaren aintzinen, arratsalde osoan aurren xokoa izanen da, puzgarriekin, egurrezko jokekin, animazioekin, aurpegit indaketekin eta pontxpailazoarekin arratsaldeko lauetan. Eguerdi kordu ratapunk elektrotxaranga izanen da, Arratsaldeko portzetan Broken Brothers pras ban zazpietan larraindantza eta dantza eta zortzitan berriz taberna ibiltaria. Bereko plazan berriz, arratsaldeko iruetan bertso saioa izanen da familien xokoan, naitor, etxe barria zarraga, joanes ilarregi, maialen arzaiuz erei nerea ibarzabali izanen dira kantuan. Arratsaldeko lauterdietan dantza ikusgarria egonen da, bortz terdietan kiki bordatxo, zazpi terdietan Janus lesterren konzertua, bederatzietan Willis Drummond taldearena, eta azkenik hamaiketan duplarena. Aipatzeko da aurten autobusak ere izanen direla. Goizeko biderattztan aterako dira, tafaiatik, iruñatik, baionatik, Donibbane loizunetik eta elizondotik, Donap paleutik, azparnetik eta mauletik ere abiatuko dira. Txartelak salgai basaizea webgunean. Euskal ekimenak plazaratzeko sare antolatu dute, bastanen Euskal musikagintza eta literatura sustatzeko eta Euskara utxezko azokak eta plazak saretzeko modu bati. izanen da, horrela aurkeztu du, aitzi behar zapiain, hilbeltzako kideak, doinuele. Hain zuzen ere, Euskal Herri osoko sortzi ekimenek osatuko dute sarean, baztango hilbeltzak, sarako ikusi-mikusik, galdakako sormenek, zarauzko literaturiak, azkoitiko geure gelatik ekimenak eta ziburuko, ernaniko eta laskaoko liburu eta disko azokek. Jaunen urtean egitasmetako kide batzuk elkartu eta elkarlanean zerbait egiteko beharra zuela erabaki zuten. Baztangoek ziburukoekin solastu ziren, bertako azokatik abiatu baitzen hauden antolatzeko ideia eta parte hartzea erabaki zuten. Talde bakoitzak ekimena urteko sasoi batean antolatzen duen arren, Euskal Herrian zirkuitu bat badagoela erakusten duelako. Asmentan azokien sarea bezala planteatu zuen, zuten, baina ez dituzte bakarrik liburuak eta diskoak saltzen edo kontsumitzen, ekitaldi pila bat antolatzen dituzte eta horregatik erabaki zuten plaza deitzea ikusgarritasuna lortzea eta indarrek batzea dute helburu bateratasuna lortzea. Hortik dator talaren izena doinuele, musika eta elean bateratzen dituelako gainera egotegiak prestatzen elkarrekin aurkeztuko dituzte doinueleren izenpean jendeak pere herritik kanpo egiten diren ekimenak ezagutzeko. Behar bada, eta ziburura andoana azkotera joatera animatuko da egun batean. Euskaraz bizitzeko nahiak batzen ditu egita ekimen guztiak eta horretarako kultura euskaraz kontsumitzea ezin bertzekoa da. kontsumitzea eta gozatze ere. Baina ez dituzte gauzak ale eta liburuak eta diskoak ez daude. modan. Gure realitatteak arras desberdinak dira, Euskalistunen kopurua, egoera politika, ez dira berdinak ziburun ernanin edo hemen zapianek aipatu duen moduan, badagoneke bat, baina baita ilusio bat ere eta elkartuta indar indargeiago lortuko dute. Ekimenak ikusgarritasuna duenean, antolakuntza indartsua dagoenean eta partai daunitz dituenean, ez da inbertzeen abaritzen, baina ulgune bat duenean eh, ongi dago ondokoaren bulkada izatean. Nora bidea ikusteko eta intzinera segitzeko azpimarratu du aitziber zapianek. Ekimen kulturaletan transmisio euskara utxan izateko helburua argi dute, bertzenaz, segituan buelta eman eta gaztelerak edo frantsesak jaten gaituelako. Eta transmisio historikoki musikaren eta itzaren bidez eman da. Gaurregun ordea dena azkar eta momentuan nahi dugun, ekimen hauekin bertzelako kontsumo bat sustatu nahi dute, irakurtzaletasuna musika entzutea eta aurrek ekartzen duen plazera. Adibidez, hilbeltzan literatura irakurtzen dute, bai, baina bertze ekimenak ere antolatzen dituzte, egia da kontzertu bat entzutu te errazagoa dela haunitzetan, baina momentu horretan pasarte bat, poema bat, edo ipuin bat irakurtzen baditu ze, behar bada interesapiztu eta liburu bat irakurtzeko krina. Sortuko dute, onjarri sendo batetik abiatzen dira, Euskaldun hiztunak. dira, baina Euskara hutsean mintzatzen, kontsumitzen eta bizitzen direnak, ez dira haunitz eta daukaguna zaindu behar dugula argi dute. Argi dute gainera, aintzinera egiteko, Euskara utxezko arnazgune hauek beharrezkoak direla, eta bultzatu eta plazareutu behar dugula, elkarri gogorei transmititzeko. Hori da, bidea. Horregatik, taldeko ateak irekitak daude Euskara Butsezko ekimen guztiei. Bertzaldeak helarre kulturgune aurkeztu dute Elizondon. Elizondoko helarre kulturgunearen aurkezpen ekitaldea izan zen joan den hortzegun arretxalean eta inbaterritar ziren. Bertan harituko dira lanean josune gorostegietan nerea iturriria eta aurkezpenean dendaren asmoak azaldu zituzten. Liburuak jostaldu ezitzaileak eta bertako nekazarien eta artisauen produktuak dituzte salgai, baina denda bat baino gehiago dira kulturgune izateko asmoa dute. Liburu aurkezpenak solasaldeak eta maien guruak eginen dira bertan, eta denborarekin zine alternatiboko emanaldeak egin nahi dituzte projekzio eta zine forumekin. Gainera, baztango elkarte eta idazlei ateak irek dizkiete eta akela bat duten, bartako taldeek beharri zanez gero, bilerak egiteko erabil dezaten. Musikaretzen faltatu aurkezpenean eta amaiak kordoba pianoan, asier biela txistuarekin eta hoiane esantxotena danzan emanaldi ederra, egin zuten. hasaden astelenean ireki zituzten e, ireki zuten bazanbida soko 36garren bertso paper leiaketara bertsoak bidaltzeko epea Bortzirietako bertxo eskolak eta berako kultur batzordeak antolatu dute, bastan bidasoko geitamasegarren bertxopaper lehiaketan. Lehiaketara bastan bidasoa bizi diren bertxolariak aurkeztu daitezke, eta astelenean hasi eta maiatzaren bortza bitartean bidali daitezke bertxoak. Euskarazko jatorrizko argitaratu gabeko eta bertze lehiaketaren batean saritu ez diren bertxoak onartuko dira bakarrik, eta norberak aukeratuko du gaia, doinua eta neurria. Bertxoak aperilaren hogeita alautik maiatzaren bortzera bitartean aurkeztu beharko dira, eta sari banaketa maiatzaren hogeita seian eginen dute berako kulturetxean. Sari banaketan sari dunek beren bertxoak kantatuko dituzte. Parte hartzaileak laun maiatan banatuko dira. Amailan 2012-an edondotik jaiotako aurrek parte hartuko dute, eta gutienez pertso bat edo kopla bat osatu beharko dituzte. Bisari, zanendira, lehen sariak gara ikurra eta berrogeita euro jasoko ditu, eta bigarrenak gara eta hogeita mar euro. Bemailan 2012-an, maikatik 2012 bederatzira sortutako gazteak sarituko dituzte, eta kasu horretan gutienez bi bertso eta lauk kopla osatu beharko dituzte. Sariai dagokionez, lehen sariak garaikurra ikurra eta egun euro jasoko ditu, eta bigarrenak trofeoa eta irurogeita mar euro an bimila zorzitik bimilata bortzera jaiotako gazteak sarituko dituzte eta gutienez lau bertxoko sorta egin beharko duten. Bertze kategoritan bezala bizari izanen dira. Lehenengoak ehunda ber euro eta garaikurra jasoko ditu eta bigarrennak ehun euro eta garaikurra. De mailan azkenik edo maila nagusian bimila lauean edo lehenago sortutakoek hartuko dute parte eta gutienez zortzi bertso osaturiko sorta aurkeztu beharko duten, bizari izanen dira maila honetan ere. Lehen sari dunak garaikurra eta berrehun euro, Artukoek Editu, eta bigarrena gara eta eunda berrogeita mar, euro. Bertxo sortak aurkezteko bi manera daude, paperian bidalei nahi dituena, kondoko elbidera bidali beharko ditu. Berako kulturretxea, ez tegara pasea lekoa amaika, hogeita amaika milaz ezpireundalaro bera Nafarba. Emaile ez bidaltzeko aukerere izanen da, kasu horretan kultura abildua bera puntu bidali beharko dira bertsoak. Mezuaren gorputzean ondoko datuak paratu beharko dira, izena bizenak, maila, adina, bertsoaren izenburua eta telefonoa. Bertsoak aldiz, atxikitako PDF arxibo batean bidali beharko dira, eta bertan, bertsoezkain gain izenburuetan maila paratu beharko dira, baina ez egilaren izen eta bizena. Epaimaila bortziretako bertso eskolak izendatuko du, eta berera ezin izanen da, gibelera bota. Gainera epe maiak sariak utzi ikusten alko ditu edo baita aipamen bereziak eman ere Esakako turismo bulegoak, irureunda berrogeita amabi bisitari hartu ditu astesantuan iazko datuak pikoiztuz. Gainera, irurogeita bederatzi pertsonek parte hartu duten sei bisitak idatu ere egin dituzte. Aspeta eta er, dizegonda irekital, esakako turismo bulegoa eta bertan dagoen burdinaren museoa. Guztira, irureunda berrogeita amabi pertsonek bisitatu dute bulegoa eta museoa, iazko astesantuko datuak pikoiztuz eta pandemia intzineko datuak gaindituz. Bimieta meretziarekin alderatuz, euneko larrogeita amazazp eta bimilata goita biarekin konparatuzzen uneko eun da goita amabikoa. Gehien euskal herritik etorritakoak izan dira bisitariak batik bat Nafarroa, Gipuzkoa eta Bizkaitik. Ala ere, azpimarratzeko adabertzelonatik etorridiren turista kirurogeita bederatzi izan dira guztira iaz baino zortzi aldiz gehiago. Hauez gain estatutik kanpokoek ere bisitatu dute lesaka. Hauek bisitarik guztien euneko bortza izan dira. Datu hartzen direnetik lehenengo aldiz, alemaniatik bisitarik gehiago izan dira, frantziatik baino. Gehienak herri eta zonaldea zagutzera etortzen dira eta turismo bulegoan jasotzen dute. Mendiko txangoetan ere jarri dute interes turista aun hitzek. Navarmentzekoa da ere, Burdinaren museoa espreski bizitatzera 120 pertsona hurbildu direla, iaz baino 6 gehiago. Honez gain, haste santu honetan, sei bisita gidatu antolatu ira herrian barna. Lesaka gure kulturaren sorterria izenburuarekin buruarekin, bederatzi pertsonek hartu dute parte, iazko urteko datuak gaindituz. Orain, turismo, bulegoa eta burdinaren museoa itxita egonen dira, baina udako denboraldean berriroateak irekiko dituzte, eta bisita gidatuak ere eskainiko dituzte. Informazio guztia eta datak webgunean, irubebikoitz.lesakak.eus. E, webune daude eskuragarri erritik barna aparatuko dituzten karteletan baita udaleko sare sozialetan argitaretzen joanen dira ere Abildua lesakako udala eta Abildua lesakako lesaka turismoa Facebook eta Instagram Eunda zei lagun ere pasatu dira Berako Turismo Bulegotik azte santu honetan apirilaren irutik amazira pitartean irekiagunda Berako Turismo Bulegoa eta denera eunda zei lagun pasadira bertatik Aperilaren sei eta zazpia, hortzegun eta hortzirale santu egunak, izan ziren jende geien igaro zirenak, zehazki egun bakoitzean emezortzi lagun joan ziren bulegora. Turisten jatorriari dagokionez, zurbilekoak izan dira turistarik gehienak ogei, Gipuzkoarrak eta emezortzi bizkaitarrak. Horien gibeletik dauden, afarrotik joandakoak baita zaragozakoak ere. Atzerritarrei dagokionez, londresko turista bat, Zenbatu dute. azkenik kulturari daokionez Bira Nafarroan Barna programaan lesakara legatuko da zaraaren hogeita bederatzean. Hane martijak eskeniko duen emanaldi ezanen da eskualdean bakarra, baina pleura taldeak eta Josebeira ere parte hartuko dute egitarawan. Bira Nafarroan Barna ekimenaren irugarren edizio orkestu zuten apirilaren hogeian eta aurteneren Nafarroan sortzenari den musikastena gultzatuko du. Zikloa Nafarroko gobernuko kultura eta kirol departamentuak sustatu du, nikdo do Sozietate publikoaren eta Navarra Music Commission musikabuleguaren bitartez. Eta hogeita kontzertu eskeniko dira, Nafarroko hogeita mar erritan, amazazpi artista eta talde berri aurkeztuz. Eskualdean lesakako arriondoa kultur etxera bakarrik kalegatuko da, azaroaren hogeita bederatzean, uartea arakilgo anem artija bakarlariak eskainiko duen kontzertuarekin, baina pleura taldea, kurriaren hogeita azazpian uarten eta azaroaren amaikan etxarriaran atzen, eta Joseba irazokik azaroaren emezortzian lizarran eta azaroaren emeretzian agoitzen ere, Parte hartuko dute. Programazioa osorik zehaztu zuten goizean prentxaurrekoan, Kultura eta Kirol kontxailari Rebeka Esnaolak, Nikdo Sozietate Proiektu Estrategikoen zuzendari Javier Dara Fuentek, eta Artikako Kontzejuko Lendakari Kristina Rekalde Baiehok. Bira Nafarroan Barnaren egutegia bifaseeren arabera finkatu da, Uda Berrian Napirilaren hogeita zortzitek ekainaren Bira, eta Udazkenean Iralaren hogeita batetik azaroaren hogeita laura. Dimea eta hogeita iruko bi denboralditan zehar, bira anafarroan barna programak hogeita okay, okay, mar kontzertu eskeniko ditu zuzenean ondorengo artistak aurkeztuz. Raúl Vital aperilaren hogeita okay, sortzian egonenda da artikan eta hurriaren lehenean murtsanten. Javi Robles, aperilaren hogeita okay, bederatzian etxaurin eta hurriaren okay, hogeita okay, sortzian alesbesen. Superazid, maiatzaren bortzean aibarren eta irailaren hogeita okay, iruan kastejonen. Shady Blue Yace, kainaren iruan martzilean eta zauraren hogeita okay, lauan sanadri Beiez, maiatzaren amairuan antxoainen eta zaroaren amarran atarrabian. Hane arteja maiatzaren hogeian zangozan eta zaroaren hogeita bederatzean lesakan. Kaietxaniz, maiatzaren hogeita zazpian azkoienen eta urriaren amairuan zizur nagusian. Raimundo Alkanastero, ekainaren bian irurtzunen eta urriaren, Ogeita batean, Bianan, MDRuna irailaren ogeita batean, Baneinen, MDR Madurga irailaren ogeita bederatzean azagran, MONDVI irailaren ogeita marrean losarko zen, Alejo urriaren seian tuteran eta Zaruaren iruan zintroen igon, Kobarde Zurriaren zazpian an Ribafora da netaurriaren 20 Tafaian nublar urriaren 14 faltzesen. faltze Pleura urriaren hogeita zazpian uarten eta azaroaren 11an etxarriaran atzen. Guarín azaroaren 4an eta zaroaren 17 zazpian aritzalan eta Joseba irazokia, zaroaren 18 lizarran eta zaroaren 19an agoitzen. Edizio berri honetako kontzertuen programaz hirubebikoitz.cultura.navarra.es webunean eskura dago dagoeneko eta laber zikloaren karteldegian jarritako QR kodetik kontsultatu al izanenda. Guztiona lana obetuz oragna garena da ez izana. Eman hartu eskua egin utzi lekua Ikuz senti gurena jaia Wo amorunchi arkuha hau da gure batua Ikuz senti gurena jaia Motodi ta Zatbizigune Batzun ishi lume Bezte nusiune Zokin shalduriget Eta argitzea zabaltzen ditu bidea Muraga burzea Kirolari ere tartea egin hendio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 eta bagordin baztanen bokatuko da. Etapa erregina gina izanen da hau, eta gogorrenetarikoa, bi aldiz igoko dute bagordi txirrindulariek, eta tartean baztangoia herri guztiak zeharkatuko dituzte. Azkenik, larun batean, irungoiko etapa jokatuko dute, laburrena izanen da, baina beti bezala irabazlea erabakiko duena. Azken etapa honetan, aritzulegi, agina, samartzial eta erlaitzeko mendateak, igoko dituzte. Pozgarria da, bidasoa itzulia bertan edukitzea zailtasunak egon direlako aintzinera ateratzeko eta horrela aderazizigun Antson Mendia Lasterketako zuzendariak. Bai, bai, e, gaizki bilik ginen, oza, ja, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez genuen inorez ere esan, baina, bueno, e, azkenean, otxailan amagostean lortu benuen ja, azponsorak eta horrekin ja atera dugu. Naiz eta justu, baina, bueno, azkenean partaietzen nahiko ona, eta, bai eta irtengia beste urte bat. Bai, eta etapa, bigarren etapa oso gogorra da, baina azkenean Txervinduariak egiten dute gogorra etapa, osea, azkenean, baina bueno, eta nik oso pozik, zatek, bueno, bastan aldeak gutatuko litzai guke eta lortu dugu guk gure ideia zen askotan pues go mailurren bukatu, mailurren bukatu, baina azkenean mailurren pasatzen dugu, osea, eta Herri gehienak baztango herri gehiak pasatzen dugu, erraz eta lekarezik ez te guztia pasatzen du, Oosake. eta oso polititza. babestu behar dira, fijo eta babestu behar da, baz, e, bazandarren txerrinduari elkartea berrogi urte betetzen ditu, barrogeita piko txerrinduareik umeak dituzte, eta hoi da goi dai da. Basa lagundu behar da eta bueno, etagu bakarrik gaude. Bueno, nafarro bitxuli ere badago, baina eta guk, baina eskadin eskale, guk bakarik, eta baina, bueno, apoya tu bai.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 Ba, beraz, e, geroztik zenbat urte gandiren, ez? Eta urte alde bat ganda eta urten berriz ere etapa bukara bat izanen dugu Etapa asierare bai Bertze urtetan ere bidasoko itzulea bastandik ibili da Baina erran bezala olako etapa akaberari gabe Eta bidasoa bai, bidasua ba, punta batetik bertzeraino da Eta bidasua ugaldea e, auzaren altzoan hasten da Hauzan, e, e, Xeroxineko urriauzia handu iturria, iturburua Eta geroztik, ortsen zurruztan badua Bertzain bertze, mendietako urak e, bere ganatuz Gero eta aundiago inez Asmenta hortan e, bastan izena eta gero izena zaldatzen du Donoste beratak eta bidasua bezala itsasoratzen da Eta tarte hortan eremu kozkor bat hartzen du Bidasoa ugaldeak ba, geografia bat antolatzen du Eta hor bizi ere mugat, hainbertze jende. Eta e, normaki, historikoki e, eskuaraz. Eta elkarren berri e, gehiago, horre, maino gehiago ere izanez. Naiz eta azkenek urtetan egieden behar bada urrundu garela. Eta nola nahire eta guzi hoiek ontuan hartuta guretako ba, gauza derra da, bidasua itzulea gurean hartzea. Eta aurten gogo bizi zartuko dugu gainera. Aurten aipagarria da, eh, Bastan txirrindulari elkartak 30 urte beteko ditola. Berek proposatu zakuten aurten etapa bukara bat e, Bastanen antolatzea eta eh, hoiera aipatu nahiko nuke, ez? gure txirrindulariei eh, elkartak 30 urte bete ditola. Ainbertzaien dekor Eskuzabal lan egiten duela borrondatez eta berai esker e, txirrindulari, ba, maila apalenek badutela non josta, nona aritu, non kurritu ere bai.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 Berezia izanen da, denentzat, baina zuretzatagiaan pixko bat gehiago, ez? E, erritik pasatuko da, edo bederen bazta lurraldetik, eta horri izanen dituzu e, lagunak eta familia, ez, e, bazterrean animatzen? Bai, hoi da, azkenan ez da unero pasatzen, urtozai bilten gara, oi, leku desberdinetan korritzen, eta eitzeko karrerak gehiago gozaten dira, orduan gogo askorekin ja.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 E, geio sufritzeko edo, ez, nola baita errateko? Bueno, ba, sekretu behar bat, igalba da, baina horiak jau utzeko ditugu karrera eguneko. Bueno, bertze aldetik, nola aurre ikusten duzu hola horokorrin aurtengo bidasoa Itzulia? E, aurkeztu berri dute, hiru etapa gogor. E, azkenekuan e, erabakiko da edo, bueno, hori aurre ikusten da, ez? Beti pasatzen den modun e, azkeneko etapana e, erabakiko da, zeinek irabazten duen. Eta, bueno, zakit hor, e, tarteren batzuk markatua duzun, edo, bueno, zerbait berez irik duzun aurtengo Itzuliaren inguran errateko. Ba, berez, iru etapa ja aurten arrasko gorra dira, Lehenbizka igual guti xago, baino ja, bigarrenetik gaitzen ja, ahize gogorra bat dira. Bigarrenan igual ez da erabakiko norkira batzen duen, baino galtzeko arriskoa handia dago. Eta ja, irugarren etapa gogor ja dena erabakiko da. E, gogoz, zaude, e, bidasua hitzuli ontarako, gainera etxetik, ba, pesatze dut berezia. Bai, berezia. Eh? Azkenan hori, forma zosongia jatzen daiz, aste ontara, eta gogo askorekin da. Ja. Haunitzen trenatu duzu?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 Egiten dalako, oso importantea, ba, bueno, katea esaten dugun bezalako, kate austea ez hauztea, ez, guztatzea ikustea, baino profesionalak izateko, beste kategoriko txerindularitza bateko berdu, beraz, horrega alde hortatikan, zorionak eman organizazioari, ba, jarraitzeatikan, eta gairo zuke esan duzuna, ez, ba, egia da, ba, ba no, kanpotikane iru ekipo getortzen diala, hori ere bai, hemengo txerindularia ez politia izaten da, ba, atzeko, atzeriko txerindulariekin, konpetitzea, eta ikustia bene mailean ondagoen kokauta, eta, bueno, e, usteet, rekorridoa aldetik gani ikusgarre izango dela, bai, bai lehenengo etapa eta daia ja, ja bigarna oso gorrak izango dela, eta irugarrengoa beti izaten da, bueno, sorpresa ematen duen etapa hioetakoa, ez? Beraz, usteet, ba, bueno, e, bigarrengo etapa ere oso gorra da, e, mendaten bukatzen da, eta diferentziak egon godea, baina esan duten bezela. ez? Azkenengo edizioko, azkenengo etapak beti markatzen du garailea, ez? Meta pasa arte zeu behin jakiten zenek irabaziko du beraz. Emozioa azken momentu arte edukiko dugula. Bari bai, ezakite hori izenei komentatu beharko genioke, baina bai, egia da, ba bueno, bai sponsorrei eta bueno, jendia txerrindura ditza guztia sain jendeari eta alduena, horrelako ekitaldi batei laguntzea, batei, ohurtetan zehar laguntzeko asmotan balima daude, ba, bueno, ba, esaten dugu bezala, ez goiko txirrinduraritza oso polita dago, baina bekoari ere bai lagundu behar eredu izan nahi bali hitugu aurrerantzean nantzean txirrindurariak, ba, bestea kate hori lotu egin behar dana, eta, bueno, bate entzuten bai dugu, e, animatzen diogu, ba, bueno, txirrinduraritza bekaldea ere ere begiratzeko pixka bat, eta laguntzeko asmotan malinbadore eh, guk gustera jarrituko diegula o lagunduko diegula nun jarri eta zer egin ba, bueno, ba, ba, bueno, bidasoa bezaelako ba, probak mantentzeko eta bueno zergatik ganez ez ba itzultzen malinbadia beste itzule batzuk ege, leno egin izan diran bezala, askerea bueno hori da e, izan da gure eredua ez e... E, Estatu estado maietan txirrindularitza txirrindoritza guztia iaia esaterako e, Euskal Herrian dago eta bueno gogoraitan da baina saiatu beharko dugu horrela mantentzea ez ba hori da oroitu beraz maiatzaren lautik tik ospatuko dela bidaso itzuliaren 49 bederatzigarren edizioa eta keure eskualdean izanen ditugola beraz afizionatu maiako txirrindulari onenak hemendik gutira profesionalak izanen direnak alegia Ba, hausia izan da guztian gaurkoz, Janusz Lester tale bertze kantu batekin utziko zaitu usteet orain. Ongi izan eta biarrarte. Haukera batugunez, <tusik> joan dakoen homenez, galdu gaita zen orain, bizi gaita zen orain, bez da Ez dutuaz egen ez, gadu aitezen orain, bizi aitezen orain Agul xantitzeak, egizidan erortzeak, gau aldeko ordu ilunak, egunera luzatzeak na ca singolo l'aminto nasce tu puro sverano e bustia letto di accordo tavo tu ne so che tu a soffocagiera e carridu anche daba tu unes tu nacco Egenes, galuetes en orain Isi gaites en orain Haukera batugunez, landakoen momenez Galdu gaita zen orain, izi Eztutuaz gehienez Galdu gaita zen orain Izti gaita zen